траурна промова над могилою дочасно померлого кота Муція, кандидата філософії та історії, яку виголосив його відданий приятель і брат Кіт Гінсман, кандидат поезії та красномовства. Любі братове, що зійшлися сюди в скорботі та горі, Мужні великодушні бурші. Що таке кіт? Клінна, минуща істота, як усе народжене на землі, коли правда, те, що кажуть найславетніші лікарі і фізіологи, тобто, що смерть, які підвладні всі створіння, це головним чином цілковите припинення дихального процесу, то наш дорогий приятель. Наш чесний брат, наш відданий мужній товариш у радощах і в горі, наш шляхетний муцій, дійсно мертвий. Дивіться, ось він лежить, благородний герой, витягнувши всі чотири лапи на холодній соломі. Навіть легенький подих не злетить з навіки стулених уст. Склепились очі, які то сяли зелено-золотавим полум'ям ніжного кохання, то палали нищівним гнівом. Смертельна блідість вкрила обличчя, безсило обвисли вуха, звісився хвіст. О, брате, муцію, де твої веселі вистриби? Де твоє завзяття? Де твій добрий гумор? І твоє дзвінке радісне няв, що бадьорило всі серця? Де твоя мужність, твоя твердість, твій розум і твій жарт? Усе, все забрала лиха смерть, і мабуть ти тепер і сам добре не знаєш, чи ти жив на світі чи ні. А ти ж був втіленням здоров'я, сили, такий стійкий до тілесних болів, наче мав жити вічно». Жодне коліщатко твого внутрішнього механізму не було ушкоджене. І ангел смерті не тому махнув своїм мечем над твоєю головою, що той механізм сам зупинився, бо вже відслужив своє. Ні, ворожий елемент силоміць вдерся в твій організм і злочинно зруйнував те, що могло б ще довго діяти. Так, ще не раз привітно сяяли б ці очі. Злітали б жарти з цих уст, лунали б радісні пісні з цих застиглих грудей, що не раз хвилясто вигинався б цей хвіст, радісно засвідчуючи душевну міць, ще не раз ці лапи могутніми відважними стрибками доводили б свою силу і спритність. А тепер, о, як природа дозволила знищити те, що вона з такими труднощами створила на тривалий час. Чи справді є якийсь темний дух, званий випадковістю, що з деспотичною злочинною свавільністю зважується вриватися в ритмічні коливання, визначені вічною засадою природи, яка начебто є умовою всякого існування? О, дорогий небіжчяку! Якби ти міг сказати про це друзям, що зібралися тут засмучені, проте живі? Але, шановні присутні, відважні братове, дозвольте мені не вдаватися в такі глибокі міркування, а перейти до оплакування нашого дочасно втраченого приятеля Муція.